«А де ж майор? І хрепливий? І навіщо його сюди приводити? Чи на краще у відділ міліції? Я нічого не розумію». За хвилину з'явився стрункий лейтенант у літній формі, відрекомендувався. «Дільничний інспектор Загата. «Трохи освіжився», – вибачливо сказав лейтенант. Побігав зранку по дільниці, і вже сорочка змокрила. «От пече. Майора ще не було?» Я йому не дзвонив. «А де ж хрепливий? Незабаром прийде». «Як прийде? Сам? Ви його не затримали?» «Ні». Запросив сюди чмиха на одинадцяту годину. Тепер я зрозумів. Загата запідозрив у одному із своїх підопічних хрепливого. Оперативно відгукнувся дільничний на телефонограму скорича. А раптом підозра виявиться незаперечним фактом – і тоді пошукам кінець. Я вже змирився, що не мені дістануться лаври успіху. Розкажіть, лейтенанте, про цього, як його, чмиха. Чмих – прізвисько, а за паспортом – Цибух, Петро. 1946 року народження, сім класів освіти, відсидів два роки за хуліганство, час від часу влаштовує його на роботу, а він кидає або звільняють за прогули і пиятику. Возимося з ним, виховуємо, перевиховуємо, розвів руками загата. Така наша доля. До речі, він мій колишній однокласник. Не жалкуєте? Сам захотів. Що жалкувати? І подобається робота. Дільничний пригладив вологий чуб. Ось він, вулицю переходить. Я подивився у вікно, потім на загату, бо нічого не побачив. Мені видно у шпарку між занавісками, пояснив. Підійшов до вікна. Кортіло самому впізнати Цибуха. Уважно глянув на перехожих, і мені відразу кинулись у вічі двоє. Перший молодик у темних окулярах і кремовій сорочці, що петляв між машинами, переходячи вулицю другий, давно не стрижений, кругловидий і присадкувати, перевальцем ішов тротуаром, Лузаюч насіння. одягнутий у блакитну теніску і виміті штани. Хто з них? Мабуть, другий. Та це не хрипливий, той легший, пружніший. Коли біг до автобуса, це було особливо помітно. «Патлатий?» – запитав у загати. «Здорово, товаришу капітан!» – захоплено вигукнув дільничний і недовірливо запитав. «Ви справді ніколи його не бачили? Маєте пильне око». До кімнати увійшов Цибух, продовжуючи лузати зернята і спльовувати лушпиння в кулак. Раз за разом, наче йому закладало носа, він голосно чмихав ним. Не хотілося дорікати загаті за те, що не вміє відрізнити хрипоти від чмихання. Змовчав через те, що й сам не без гріха. Цікаво, звичайно, послухати їхню розмову і чим вона закінчиться та треба йти Тепер слід з'їздити на водну станцію. Соромно признатися, зрадів, що зустріч з хрипливим не відбулася. Спіймати грабіжника справа моєї честі. Зійшов з тролейбуса на вулиці Декабристів, четвертий будинок від зупинки, той, у якому жила, Табурчак. Я поглядав на нього, на вікна шостого поверху, і мені здалося, за фіранкою стояла Згорьована Валентина Гнатівна і дивилася на вулицю. Під акацією, як і вчора, сиділа базарувальниця. Чому вона розсердилася на мене? Під'їхав трамвай. Мій якраз до водної станції. Вітерець з лиману приємно остуджував обличчя. Я постояв на майданчику біля двох гармат часів Потьомкіна. Вода тіло вигравала світлими брижами. На протилежному березі виднілася водна станція. Біля причалу погойдувалися білі вітрильники. А над широким плесом припадали до хвиль, тривожно кигичили чайки. Я дихав терпким, напоїним водоростям і повітрям. Відчував його сонуватий присмак. На плавним мостом дістався на той бік, і платановою алеєю прийшов до одноповерхового будинку з пиленого черепашника. Неподалік височіла дивна споруда, обгороджена замість стін металевою сіткою. В ній, покладені одна на одну, лежали догори днищем лискучі байдарки. Біля них, за столярним верстаком, щось стругав чоловік у брилі і чорному фартусі поверх тільника. Я привітався з Теслою, запитав, де знайти тренера Радутного. — Вон він на катері, — кивнув на лиман. А ви хто будете? — Інспектор карної розшуку. — А-а-а, перестав тисати, зажовено похитав головою. — У справі Руслана, мабуть, славний хлопчина. — Ви його знаєте? — А вже ж усіх їх знаю, ушибеників. Дядько сів на березову колоду, що правило йому за стілець. Добув пачку шахтарських, непоспіхом закурив. Не вірю я у його піжмурки з батьками Не помічав у ньому жорстокості, добрий він От, приміром, після тренування товариші збираються на пляж або в кіно А Руслан додому, бо, мовляв, не попередив матір Охоче розповідав Тесля А того дня ви його бачили? Я сів на другу колоду як вас величати? Михайло Степанович Микичур, столяр водної станції. Він сунув бриля на потилицю, відкрив біле, незасмагле чоло. Прийшов Руслан о четвертій годині.